Primești să lupți pentru mine? Da. Atunci vei lupta chiar aici, sub supravegherea mea. Nicola, dă-l parte aceste scaune și ia spada mea. Deoarece încostinea terenului agravează condițiile luptei, veți primi să conduc această luptă în mod echitabil. Începeți!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 Când eu nu mai sunt decât umbra unui om care credeam că există Dorința mea cea mai îndrăzneață este să mă primiți ca pe un tânăr și ascultător în văț Dispuneți dispune de viața mea cu o poruncă Ce e dumneata să mai înveți de la un om ca mine? Să privesc spre cer Să fiu loial și brav Să nu mă încleștesc becisnic de viață Învață-mă, te rog, meșteștiugul, a fi puternic ca dumneata Puternic mine? Prea târziu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 Ați putea să mă ucideți dintr-o lovitură și nu aveți curajul Mă ucideți vibră cu vibră Acum, după ce a plecat ea, vă pot încredința taina Conte Pietrograla, iată ce doream să vă spun Poporul e profund nemulțumit de înfrângerea flotei noastre lângă corfu.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 E în mine ceva zdrobit, sunt ca un animal cu și la spionări Și nu am decât o singură dorință, să mi se piardă urma Voi pleca chiar acum, fiindcă nu așteptam decât această explicație cu Dumnezeu ca să pot pleca Altceva nu mă poate interesa Poate că într-o zi, cine știe... Bună. signor, este totul gata de plecare? L am chemat gondolele și am trimis pe acea corabii tot ce mi spor poruncit să o rânduiesc din vreme. am pleca oricând doriți. Bine, poftește pe signor aici. Trebuie să plec încă de mult. Veneția nu îmi priește. Rana se închide mai greu ca de obicei. Vreau aerul tare al mării. Vreau arsura soarelui temaltă.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 No! <gasps>